Mm, jag har faktiskt lyckats leta mig tillbaka hit också efter julledigheten och ja det, det, det känns bra. Jag har lyckats med någonting här i alla fall. Jag vet inte om jag är den, den, den bästa sakletaren i världen men vissa grejer klarar jag av i alla fall. Jo men ett lyckat äventyr är ju när man kommer tillbaka med någorlunda alla lämmar och allting i, eh, i behåll. Så vi kan väl kalla det för ett lyckat äventyr. Om sedan skatten man var ute efter försvinner, ja det är sånt som händer. Så mm. länge man kan ge sig av ut på ett nytt äventyr, då har man framtiden för sig. Det är ju sant och, och nu har vi ju kunnat husta ut lite grann och ladda batterierna och hämta kraft igen så nu, nu är nog både du och jag redo för ett nytt äventyr. Ta, ta på oss äventyrarkläderna och ge oss ut på jakt efter... Ja, vad det nu en är vi, vi egentligen är ute efter i, i filmsammanhang och fiktionssammanhang här. Så eh, jag hoppas att du också har haft eh, lite lugn och ro och känner dig taggad och redo för att, att sätta igång med den här jakten på allvar igen. Ja, jag måste ju erkänna att ledigheten blev inte fullt så ledig som jag kanske hade velat att den var för att... Ja, man har ju arbete, man har ju en massa måsten som man är ansvarig över som måste göras oavsett vilket. Så när jag äntligen hade stunder över då jag var helt ledig att göra mitt eget, då passade jag på att bara sjunka tillbaka och, och halvsova eller spela lite eller läsa någon bok eller något sådant. Det blev inte något, något större eller mer imponerande än så. Samtidigt var det precis vad jag behövde, att bara koppla ner och koppla av. Nu känner jag mig redo att kasta mig in i ringen igen och ha saker på tallriken som jag ska mumsa i mig. Sen är frågan hur mumsiga de här grejerna man ska tugga i sig är, men det är det som är skärmen med att hålla på och podda. Vi har våra aningar, vi har våra misstankar, vi har vissa vibbar som vi har plockat upp. Men i slutändan, vi vet inte. Nej, det är ett mysterium det där. Eh, vad, vad det kommer att bli av det hela. Men eh, vi, vi fortsätter i, i vanliga gamla anda och... och, och utforska och testa nya saker testa gamla saker också för den delen och se vad som gömmer sig där och eh, det är väl det är väl lite skärmen här och eh ta och bita tag i någonting jag inte riktigt vet hur det kommer att smaka egentligen och, och känna efter, har vi hittat någonting spännande här eller eh, har det blivit någonting som, som bara ger en kvällningar och eh, ja eh, i vanlig ordning lär det väl bli lite, lite blandad kompott även eh, i kommande filmer och äventyr vi ska ta oss an här och ja det det är väl så det ska vara också. Man kan inte bara äta god saker hela tiden utan man får ju ha lite variation också. Ja, en varierad kost är ju det bästa även när det gäller film och därför är det tur att jag har dig som skjuter in lite grönsaker här och där för annars är det lätt för mig att bara snaska på godsaksfilmerna här. Det, det, det behövs lite variation och även om det kanske gör ont ibland så, så måste man ta sig tiden att se de där filmerna som, som kanske verkar helt vansinniga, som kan visa sig vara riktiga guldkorn. Men jag är lite nyfiken, blev det vila för dig under ledigheten eller hade du också händerna fulla trots allt? Ja, det är Juletid och det är sådant där har ju jag nästan som mest att göra på året. Så, så mycket vila har det inte blivit för min del men när det väl har, har funnits en stund över så har jag funnit ett riktigt härligt tidsfördriv måste jag säga och jag måste därför passa på att tacka så mycket för julklappen Danny för det dök bland annat ner ett, ett spel i säck i år här som jag har stiftat bekantskap med som jag kanske inte hade försökt mig på om jag själv hade fått bestämma men jag var bara tvungen att, att se vad det hela var och jag har sjunkit djupt in i Stardew Valley nu på lediga stunder som är sån här nästan perfekt avkoppling för min del om man kan stänga ut i världen och bara småpyssla lite med sin digitala farm så det har varit mycket uppskattat för min del. Ja, det visade ju sig vara en fullträff, för jag smet in på Steam för att kolla om du hade testat någon av julklapparna som du fick. Och jag blev förvånad när jag såg hur mycket du hade gett dig an just Stardew Valley. Jag tänkte, oj, det här var någonting som jag trodde att du antingen kommer att tycka är, är rent skräp, du bara provar det och sen slänger du det åt sidan. Eller så kommer det bli någonting som du småmyser med, kanske 10-15 timmar eller någonting sådant. Men du har hållit på betydligt längre än så och det, det värmer ju för det betyder ju att man faktiskt träffade riktigt rätt. Men visst, jag, det har det verkligen gjort faktiskt för det klickar det det, klickade. det är så här lite retroskärmigt och ja man, man är en värld där man har lite kontroll också i en, en verklighet där man ibland känner att man saknar kontroll så är det väldigt uppskattat faktiskt <skratt> så det är lite mysiga och man eh, kan leka med utseendet på sin farm och hur man vill ha det och gå omkring och bara strosa om man vill, ja det det är, det, är, det är terapeutiskt för min del tror jag. Jo men som du sa, du har det ganska hektiskt de dagarna så jag tänkte att någonting sånt här skulle kunna funka. Man vet aldrig förrän man testat och det visade sig vara en fullträff. Så förhoppningsvis så kände du dig mentalt utvilad i alla fall även om kroppen kanske har fått hålla ångan uppe. Och du kommer nog att behöva lite energi till dagens avsnitt. För idag ska vi ju ta oss an filmen som inte finns. Många ser det i alla fall så. Det är den fjärde delen som dyker upp i en trilogi där de flesta säger: Vilken fjärde film? Det finns ingen fjärde film. Där är bara tre. Och till viss del måste jag hålla med om det. Trilogin är en trilogi. Det här är. Ett bihang som är en, en officiell del men kanske ändå inte. Det råder många delade meningar om den här och ja, vi har nog en hel del att säga. Ja, eh, vi har nog en hel del att sucka åt om inte annat. Men eh, jag som du säger, det, det är inte många som vill kännas vid den här filmen. Och jag, jag kan verkligen förstå dem eh, på många sätt och vis. Men ja, så går det när eh, girigheten sätter igång och man försöker blidka fansen. Men jag kanske inte riktigt har... Eh, inspirationen och, och göra någonting och inte riktigt verkar vilja utforska någonting nytt samtidigt som man, man behåller själva själva kärnan i uh, ursprungstrologin och, och bygger vidare på det så ja det är det är en märklig film måste jag säga, speciellt med tanke på de som är inblandade här för det det borde ha blivit en, ännu en fullträff. Men ja, det, det råder nog lite delade meningar om vad det är för träff här egentligen. Ja, fullträff, felträff, en, en miss totalt. Ja, det är svårt att säga exakt. Men det är ju inte en film som är um, allmänt uppskattad åtminstone. Den har en hel del... Ja, ganska hårda ord om sig om man säger så. Mm. Och jag måste personligen erkänna att um, jag är väldigt kluven till den här. Jag kan se det i den som faktiskt fungerar, de scenerna som faktiskt är riktigt bra, de scenerna som ser riktigt bra ut där det märks vilken talang som faktiskt är inblandad i det här projektet och sedan ser man alla de andra scenerna där man bara tänker hur, hur tänkte ni här egentligen, vad är det här för trams hur, hur trodde ni att det här skulle fungera och så vidare och så vidare det, det är ett väldigt underligt projekt det här där det känns som att det är 20 personer som är involverade och har 20 olika uppfattningar om hur filmen skulle utvecklas. Och så var det kanske bara en tre fyra stycken i toppen. Och det är oroväckande. Ja, och alla verkar vara lika trötta också och när jag tittar på den här filmen. Så, så känner jag inte mycket energi utan alla känner, verkar vara av samma mening och, och bara tänka Oh, nu är vi här igen ännu en gång. Kan inte det här eländet ta slut snart? Och eh, ja, den inställningen, den, den tycker jag har genomsyrat det, det mesta i produktionen här. Tyvärr ja, och en hel del vansinniga idéer också. Nu fick jag reda på, efter att jag gjorde lite efterforskningar, att många av de här idéerna som dyker upp i den här filmen det hade originalkreatören redan i åtanke till den första filmen. Alltså innan den, den blev etablerad och skriven och blev en succé. Då, då skrämmer det mig faktiskt att veta att det här var vad man ville göra från början. Och mm, det var tur att man inte tog det spåret. För hade man tagit det så hade nog den här filmserien tagit slut innan den hade börjat. Och det hade varit en en stor förlust för filmvärlden faktiskt. Det är mm. inga mästerverksfilmer det här men det är ren filmglädje det är ren äventyrsglädje och faktum är att vi behöver sådana filmer. Ja, det, det gör vi ju verkligen men det, det verkar vara svårt att göra dem och Ja, jag, jag är ju föga förvånad när jag hör dig berätta om ursprungskreatörens eh, tankegångar här för eh, hans hjärna kan gå åt eh, det mest bizarra och vansinniga håll ibland. Han... Eh, är nog inte riktigt ett sånt geni som många vill få honom att vara utan hans idéer och tankar, de kan komma precis varifrån som helst utan eh, någon riktig rim och reson och eh, det är egentligen människorna runt omkring honom som får försöka ta honom ner på, på jorden lite grann och eh, försöka göra det, det mer... Eh, Ja, något mer verklighetsbaserat och förankrat och eh, bygga vidare på det. För trots allt Karn har bra idéer men de är ju långt ifrån fullt utvecklade- när de eh, kommer bara från den snubben. Jo, och det är ju ett enormt problem. Sen ska jag säga att den här mannen som inte är någon annan än George Lucas- det är ju någon som jag har skämtat väldigt mycket om och jag kommer fortsätta att skämta om honom varför han gör väldigt många vansinniga beslut och har gjort förut och kommer förmodligen att göra i framtiden också. Men faktum är att på sistone så har jag tittat på en liten Ja, kan vi kan väl kalla det för dokumentärserie som den amerikanska, ja, filmkritikern SF Debrie har gjort. Där han har tittat närmare på hur det gick till när originaltriologin och den här prequel-triologin tillverkades och... Det är väldigt intressant att se och höra vad som hände under den tiden för man får en helt annan bild av vem George Lucas är. Den, den allmänna bilden är ju att han är pengagalen och väldigt okreativ och alla hans bästa idéer de gjorde han av med på 70-talet och så vidare Men där det är betydligt mer som spelar roll där. Kahn är kameraman i grunden och han tvingades börja skriva manus därför att ja, han hittade inte manusförfattare som ville skriva filmer som han var intresserad av att filma. Och då var den ganska logiska vägen att jag får skriva mina filmer själv även om jag inte är särskilt bra på det och... Sen är det en utvecklingskurva där som är väldigt intressant och jag uppmanar folk som är intresserade att ta och kolla in de här dokumentärserierna som SF Debris har gjort för man får en helt annan bild av mannen George Lucas. Det är en väldigt bristfällig kar, absolut, men det är, det är mer som är involverat där än vad man kanske tror. Mm, ja, det är sanningen Den, eh, Det har eh, många sidor och det är inte alla som eh, kanske kommer upp i dagsljus alla gånger När man eh, diskuterar saker och ting Så det förvånar man inte heller eh, när det kommer till George Lucas Och vad, vad han är för en figur egentligen För eh, han, i mitt tycke är han ju en... Eh, Ganska smått fantastisk idéspruta i alla fall. Han eh, verkar vara helt vansinnigt duktig på att bara spotta ur sig eh, bra premisser och intressanta idéer. Men ja, sedan tycker jag i alla fall att han behöver någon som tar tag i de här idéerna och gör något vettigt av det. För mm. ja, på egen hand så, så, så kan det gå lite si och så med det. Ja, han är inte jättebra på att hålla alla bollarna i luften om vi säger så. Jag vill att han ska kreddas för det som han har gjort bra. Men sen det han har gjort dåligt eller havsigt, det, det ska han faktiskt ha på nacken. Att eh, det där var inte särskilt bra. Involvera dig med folk som, som balanserar upp dig, det är vårt råd. Men ja, vi, vi spinner iväg för att vi inte vill prata om filmen istället. Men, men det är väl hög tid att vi faktiskt... Eh, Ta en närmare titt på, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull från 2008. I regi av Steven Spielberg och med manus av David Cope. Och när man har Steven Spielberg involverad så förutsätter man ju mer eller mindre att det ska bli någonting av kvalitet för... Kan har gjort misstag han också, absolut. Men generellt så har ju Spielberg en väldigt bra bild av vad en bra film är, Och åtminstone en som är lätt att ta till sig. Sen kan han göra väldigt experimentella filmer också. Men, men han är ju känd för att vara en matinéfilmakare. Och det är ju en. en en perfekt ingång till Indiana Jones. Alltså det här borde vara... A match made in heaven. Och så blir det en sån... Katastrof mer eller mindre. Och problemet tycker inte jag är... Att de har satt i en helt annan tidsålder för... Jag tror att jag hade blivit mer frustrerad om de försökte låtsas som att Harrison Ford fortfarande var en ung man när de spelar in den här filmen. Då är det nästan bättre att säga, okej, okay, Karn är gammal nu, han måste se gammal ut. Vi får vara i en tidsålder som matchar. Men då kanske man ska göra det på ett, ett lite snyggare sätt. Mm, ja, det skulle man ju absolut kunna göra. Ehm... Um... Det, det, det finns ju problem här och ja jag vet inte alltså Steven Spielberg han brukar verkligen kunna förstå ett manus och är det någonting han inte känner kommer att fungera för den typ av film som han vill göra så ser han till att, att manuset skrivs om för att, att passa eh, mm. hans film men här har han tydligen inte gjort eller inte riktigt eh, blivit eh, införstådd med vad det är för någonting som Crystal Skull egentligen är och... Eh, hur svårt det kommer att bli att filma det här och få det att kännas okej. Okay. Men man märker åtminstone delvis att Spielberg försöker. Och ja, Jag tyckte ändå att, att premissen att förflytta själva handlingen till, till 50-talet det kändes ju hur logiskt som helst och 50-talet är ju också ett Ikoniskt årtionde med mycket som hände och man hade verkligen kunnat göra någonting med en mer ålderstigen Indian Jones i den tidseran eran. Och det, det gör man inte riktigt här. Det, det känns som att han inte har någonting att, att göra i den här filmen många gånger utan bara står där för att det ska vara en Indiana Jones-film och det, det känns lite, lite småtrögt. Jag tycker heller inte att man, man har lyckats fånga miljön, tidseran lika väl som man har gjort i, i tidigare filmer. Jag menar... Visst man förstår under inledningssekvensen väldigt snabbt var vi är någonstans i vilken tid vi är och jag tycker att inledningen är bland det mest underhållande i den här filmen det är någonting som jag tycker faktiskt fungerar här mm. men, men sedan så känns det inte mycket 50-tal över den här filmen och det känns inte mycket Indiana Jones över den heller jag är fullt villig att hålla med dig om att den, den inledande sekvensen eller det inledande äventyret som, som man ofta har i en Indiana Jones-film känns väldigt bra här. Det är inte perfekt, absolut inte. De har gjort misstag här också, men... Men generellt så känns det ändå som någonting som hör hemma i Indiana Jones. Att eh, han står inför eh, hemska odds, han har skurkar omkring sig, det är farligt. Och visst, där är hela den här atomexplosionen som vi får se också, som många har kritiserat. Att det borde han inte överleva, det är helt orealistiskt och så vidare och så vidare. Och mitt svar på det är... Har ni tittat på de andra filmerna? Han, han hamnar i situationer och kastas in i saker som han inte rimligtvis borde ha överlevt ändå. Det är inte den typen av film... Tvärtom, jag är beredd att förbi se hela den biten därför att, ja, det är en matinéfilm, det är äventyr. Man ska inte ta det på blodigt allvar, herregjösses. Många av de här elementen som finns med i de här filmerna kan inte se som något realistiskt hur man än vänder och vrider på det. Varför skulle det vara så i den här? Sen kan jag ändå förstå att det, ja... Det, det drar vissa mothås men det fungerar ju åtminstone, det bygger upp stämning och någonting som jag faktiskt uppskattar i både manuset och skådespeleriet här det är att man då och då åtminstone, man no borde nog ha gjort en större grej av det gör en sak av att Indiana Jones inte är ung längre. Han försöker hoppa mellan bilar och liknande och han missbedömer avstånd och han, han till och med utbrister för sig själv. Oj, jag trodde det var mycket närmare och liknande. Han är gammal, men han är van vid att kunna kasta sig omkring och göra helt omöjliga konster dra nytta ut av det få honom att verkligen känna att åh jösses jag börjar bli gammal jag vet inte om jag kommer att överleva där, för det finns både lite komedi där och det finns en slags känsla av dödlighet, att, att det här kanske blir mitt sista äventyr just därför att jag inte är någon ungdom längre Ja, det... Det, det kan jag hålla med om. Alltså det, det borde vara mer eh, gammal Indiana Jones än en äventyrare som har eh, lite tappat stinget kanske, ganska, som inte är mannen han en gång var och eh, när han väl försöker sig på eh, sina vanliga äventyrarfasoner så så kan det ju ske en hel del missöden och eh, på det sättet som du gör det i, i inledningen här i, i Crystal Skull så, så känns det väldigt Ja, jag vet inte, tacky. Det, det, det, det känns mer påklistrat och, och fånigt på fel sorts vis tycker jag. att det, det klingar inte sant i, i mina öron i alla fall, det vi får uppleva. Men ja, de, de gör vissa grejer med det i alla fall och visst, det är helt okej okay, ändå det kan jag överleva det jag får bevittna här men ja och, och verkligen kunna ja göra något mer med med Jones och ja jag vet inte få honom att ta sig på en, en, en inre färd och bli eh, varsatt han, han faktiskt inte kanske klarar av det här mer, att han har sin eh, sitt hinder i sig själv i den här filmen att det är det han måste komma över och försonas med och kanske ja, låta någon annan göra grovjobbet den här gången men det, det låter ändå lite tråkigt det också, han måste ju ändå vara med på, på något sätt så det, det är den balansgången de, de försöker gå i den här filmen för eh, Indiana Jones han måste ju ändå ha sina action-scener i Klassiskt maner, det måste vara den här bildaktscenen, scenen det måste vara slagsmålscenen, det måste vara den här akrobatik-scenen där hoppar till höger och vänster och piskan måste vina och allting sådant. Det, det måste verkligen ha varit ett i sten inför den här filmen från studions sida så det var de tvungna att göra och det är jag inte så väldigt förtjust i på något sätt och vis. Det, det borde ha skett mer förändringar med Indiana Jones här för att det, det riktigt skulle kännas äkta för mig. Jag tror att ett stort problem är att man kör någon slags mellanväg här. Man skulle dragit åt någon ytterlighet. Antingen skulle alla hans medresenärer vara helt ja inkompetenta när det gäller att ähm, slåss mot skurkar och liknande så att trots att han var en gammal gubbe att han var tvungen att ta, ja, ta hand om allting därför att de andra är bara yra höns. Eller så skulle de andra visa sig vara väldigt kompetenta så att Jones själv inte behövde göra det. Men nu har man försökt att hitta ett mellanting där Jones ska vara ja, actionhjälten samtidigt som andra rollfigurer är minst lika Ja, slagkraftiga eller kan kämpa tillbaka eller kan slå för sig själv. Och det gör att man, man känner lite som att ja okej, okay, om de här kan, kan fightas och ta sig an skåkarna. Var, varför ska trötta gamle Jones vara här? Det känns ju helt meningslöst. Så antingen eller, det här lite åt alla, det, det funkar inte för då blir fokuset väldigt splittrat. Och det gör ju att många utav action-sekvenserna blir väldigt luddiga. Det händer saker på olika ställen och man ska hoppa mellan dem. Och det gör att det, det känns splittrat, det känns ointressant och det, det ger inte sådär värst mycket. Nej... Det, det gör inte det det är, det är det du brukar kalla för mellanmjölk det här tror jag att man, man vågar inte försöka på, på något sätt och vis utan ja, man, man vill gå den mitt på vägen och inte ta ut svängarna någonstans här för det, det är känslig mark man beträder så man måste gå oså försiktigt fram och ja, har man den inställningen till filmmakandet så blir resultatet ofta relativt mjärkigt, ja. och vi kan väl säga att de flesta actionsekvenserna är ganska märkiga i den här visuellt väldigt påkostade absolut men när äh, det som händer i dem inte är särskilt imponerande då kan man slänga all visuell flärd på dem som de bara vill det, det hjälper inte innehållet kommer ju trots allt från från våra hjältar och huvudroller. Och om inte de orkar, ja, varför skulle vi? Ja, precis. Och eh, ja, jag vet inte hur mycket Indiana Jones orkar i den här filmen. Han gör tappra försök emellanåt, men. Eh, ja, men man känner ju av åldern i skådespelaren i alla fall i den här filmen. Så, så långt är det ju helt eh, korrekt. Eh, men. Eh, Ja, man, man försöker göra saker som eh, eh, Indiana Jones inte klarar av längre, eller som Harrison Ford egentligen inte klarar av längre. Och eh, man dubblerade mig eh, stuntmän i dåliga peruker och, och annat <laughs> för att och, och få det att eh, se någorlunda naturligt ut och häftigt ut i alla fall. Och ja, nej, det gör det inte. Ja, där är mycket här som, som inte känns rätt. Men vi borde ta saker i rätt ordning och det är väl hög tid att vi tar en närmare titt på vad handlar egentligen Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull om? Jo, Dr. Henry Jones har hamnat i hetluften igen. Året är 1957 och en grupp sovjetiska agenter är på jakt efter ett mystiskt föremål som de tror kan ge dem ett övertag i det kalla kriget. Detta föremål har Jones anknytning till och agenterna tror att han kan leda dem till sitt mål och tolka det sinnebörd. Samtidigt dyker rebellen Matt upp med ett meddelande om att Axli. En av Jones kollegor har försvunnit i Sydamerika på jakt efter den myt om kristallskallen som ska härstamma från det lika legend om sysande Eldorado. Matt har med sig ett kodat meddelande från Axley ämnat för Jones och detta är allt som Indiana Jones behöver för att återigen ta på sig äventyrarhatten och ge sig av på jakt efter sin kollega och ännu en allsmäktig relik. Det dröjer inte länge förrän Jones förstår att de sovjetiska agenterna är honom hack i häl och deras mål verkar vara detsamma. Så det blir en kamp mot klockan om vem som först ska finna reliken och ta kontroll över dess gudumliga makt. Och jag vet inte hur mycket spoiler det här är att nämna. Och vi brukar ju försöka undvika spoilers i allmänhet men... Det här är väl omöjligt att inte ta upp och de flesta har väl listat ut det redan. Istället för att vara i något religiöst eller magiskt eller liknande så är ju den här reliken utomjordisk. Och det är ju inte så konstigt att en film som utspelas under 50-talet har vissa vissa sci-fi-vibbar om vi säger så. Det är ju många filmer som kom vid den här tiden som hade rymdtema eller sci-fi-tema och det var ju någonting som George Lucas fick för sig att det här ska vi ha in i Indiana Jones nu. Och på gott och på ont så kan jag ändå se att det här skulle kunna fungera för rörde sig om då utomjordlingar som kom till världen Ja, för många hundra år sedan, då rörde det ju sig fortfarande om arkeologi, fortfarande om att nysta i ett mysterium som, eh, ja, är begravt sedan väldigt länge. Men jag måste säga att de gör det så sanslöst klumpigt här. De, de har ju hela Roswell-grejen i början av filmen och sedan så drar det vidare ner till Sydamerika med legender och liknande därifrån och de knyter det samman med ja, idéer som hör hemma i Indiana Jones för det är jättelöjligt egentligen men i en sådan här film så ska man kunna få det att fungera. Problemet är bara att de tar det Alldeles för långt. Det ska inte bara vara utomjordingar. Det ska vara interdimensionella varelser. Därför att anledningar. De kunde inte hålla det enkelt på en nivå Utan där skulle de ja, flyga iväg alldeles för långt ut i världsrymden. Och det gör ju att det blir väldigt, väldigt tungt i, i slutändan. Ja, lika tungt som det är tomt. Tror jag. För det, det känns så meningslöst det här äventyret på något vis. Och, och ju mer man får lära känna kring den här kristallskallen och var det kommer ifrån och hur den här gamla antika staden är upp och ja, allt sådant. Ju mer man får lära desto få blir det desto fånigare blir det. Det går långt över gränsen till, till skrattretande och det, det, det blir bara för mycket och utan någon direkt substans tycker jag heller. De uh, försöker inte ens att, att göra något mer med det här uh, Eh, stora avslöjandet och, och var det hela leder till mot slutet utan det bara känns så så, så tumt och andefattigt man, man hade kunnat göra betydligt Mer roliga grejer med det hela. Kunna göra det mer spännande utan det här antiklimaxet som kommer i, i slutet som bara får en att ja, sucka djupt och länge för oh, lång tid tar det. Och, ja, det är ett annat problem vi har med filmen här också, tror jag. och Det, det kommer nog lite längre fram. Men, men alltså, just den här sci-fi-grejen, utomjordingar och så. Väldigt spännande. Någonting nytt att tillföra Indiana Jones-filmerna. En ny väg att gå, något nytt att utforska. Men gör de någonting med det här Nej det, det gör de inte. De försöker göra det till den här gamla vanliga religiösa grejen i slutet också och det klingar så falskt för mig. Jag, jag, jag får det inte att, att, att, att klicka överhuvudtaget när jag ser den här filmen. Jag har försökt flera gånger och det blir nästan värre enda gång jag ser på den. Ja, för man blir medveten om fler och fler detaljer varje gång man ser den här filmen. Det, det står ut på ett sätt som gör att man kan inte ignorera det. Man kan inte bara njuta ut av åkturen utan det är alldeles för många farthinder på vägen som får det att dunsa hit och dit. Och det stör ju upplevelsen något enormt. Grundkonceptet är kul. Annorlunda. Och vi har redan gjort de religiösa relikerna tidigare. Någonting nytt är inte helt fel. Men de envisas ju ändå med att köra med att det är en, det är en religiös relik det här. Det är bara det att den har ett utomjordiskt ursprung snarare än det, ja, än det klassiska jordliga. Och det gör att man... Man kan inte riktigt ta det på, på allvar och man kan inte ta det som något kitschigt heller. Det, det hamnar i mellanläget där också och det är jättesynd för premissen till den här filmen tycker jag är jättespännande och jättekul och passar alldeles utmärkt in. Alla håller ju inte med om det men, men jag tycker det åtminstone och hade det gjorts bättre, ja det hade kanske varit njutbart. Precis, ja, och varför inte anspela mer på, på 50-talets alla sci-fi-rullar när det verkligen kom igång och, och försöka göra den kopplingen för att etablera filmen mer i, i sin tidsålder och ha lite roligt göra det till en liten en pastiche i Indiana Jones tappning ja vad som helst kunde vara bättre men här har de bara flippat ur fullständigt eh, med det här ursprunget var det hela kommer ifrån ja, bara själva skallen ja, det tycker jag är är dumt, måste jag säga, och jag anar nästan vilken hjärna själva idén om utomjordingarna och det här äventyret kommer ifrån. För det, det, det luktar väldigt mycket George Lucas över det hela. Jag, jag har sett delar av en intervju där Steven Spielberg pratar om den här filmen och han, han understryker hur mycket Lucas pressade på att få ha det här i Indiana Jones 4 och han bara slår upp med armarna och säger okej, okay, kör i vind, vi kör på det, bara du blir nöjd. Och det är inte ett bra ställe att börja på för om den ena kreativa makten bakom det här har gett upp då... Då blir det obalans och det märks. Det märks i slutprodukten, absolut. Det är en trött film i en trött franchise. Och tröttast av dem alla, det är ju Harrison Ford. För... Även om han ställer upp på att göra den här filmen och visst man skulle kunna säga att Indiana Jones som rollfigur borde vara mer trött och cynisk vid det här laget. Så tar um, Harrison Ford till en nivå som kanske gör det lite för uppenbart att han inte vill vara där. Samtidigt det, när mycket pengar är involverat så ställer väl de flesta upp och Harrison Ford var väl inte omöjlig Att övertala Men det, det märks att han är väldigt trött här I sitt skådespeleri I vissa scener känns det helt okej okay, I andra scener Riktigt bra Men mm. i majoriteten Åh oh jösses varför är jag här Ja man kan nästan eh, se de tankarna fara genom hans huvud i en hel del scener när han bara står och, och tittar ut i oändligheten nästan med sin dåsiga blick och bara, åh oh, Jesus när ska det här ta slut? Det är, man, man känner det verkligen och, och det gör till en början filmen lite rolig men... Eh, det, det går snart över och eh, Harrisons trötthet har en tendens att smitta av sig lite grann. för eh, han är inte direkt engagerad i den här rollen längre eh, han vill nog gärna lägga hatten på hyllan och låta någon annan ta över här men eh, han lockades tillbaka och eh, han försöker göra så lite som möjligt i den här filmen känns det som eh, men jag håller med det finns scener då han faktiskt glimrar till lite grann. Han får lite kemi med sina motspelare. när Han kan sätta igång det klassiska gnäbbandet som Indiana har med sina motparter i filmerna. Och munhuggandet det, det kan till viss del fungera i, i filmerna här och där är ett par lite mer seriösa ögonblick som eh, jag känner ändå att ja, det, det fungerar. Men eh, ja, Harrison Ford han eh, har nog passerat bäst före datum när det gäller Indiana Jones skådespeleri Ja men det är ganska intressant det där egentligen för när vi pratade om The Force Awakens för att nämna en annan franchise som Harrison Ford är väldigt förknippad med så var det väldigt kul att se honom gestalta Han Solo igen. Nu var inte Han Solo en av huvudrollerna längre utan han var en bifigur. Och visst, där var sekvenser i filmen där han var väldigt aktiv och var väldigt relevant. Men jag tror ändå att han, han balanserades upp så han behövde bara vara med så mycket som han, han kände att han orkade med. Och det gjorde ju också att skådespeleriet och insatsen är en helt annan där jämfört med här. Här tvingas han göra... Alldeles för mycket kanske, mycket mer än vad han är villig att göra och det reflekteras i hans skådespeleri medan hans insats i Force Awakens är mer energirik faktiskt. Ja det måste man ändå säga, det är viss skillnad på de båda insatserna med hans ikoniska karaktärer här, Hans Solo, där hade han ändå fortfarande lite glimten i ögat som den rollfiguren verkligen ska ha, det är det han lever på i stort sett och det får han ändå och till och som du säger han hade ju så begränsad speltider också så han hade inte han tröttnat fullt ut på att ta och, och spela den här gamla rollfiguren en gång till. Men här så, så har han inget val. Han står ju i filmtiteln. Han måste vara med. Se si och så mycket i filmen och ja Harrison Ford verkar inte vara riktigt glad för att och ta sig an den här rollen ännu en gång och bära ännu en film på sina axlar. Det, det verkar vara mer av äh, än vad han klarar av, eller ja, var sugen på att klara av den här gången. Så äh, ja, han, äh, han kör um, verkligen en, en minimal närvaro hur mycket han än är med i den här filmen. Ja, och där har vi väl ett av de största problemen egentligen. Indiana Jones är ju hjärtat och själen i Indiana Jones-franchisen. Och om inte han är riktigt i rätt fas och känns riktigt rätt, då känns ju inte filmen rätt heller. Det är det största problemet skulle jag vilja säga. Det finns många andra problem och vi kommer att komma till några av dem absolut, men... Om inte Indiana Jones känns rätt så kommer filmen inte att kännas rätt. Jag tycker om Harrison Ford. Han har gjort många roller och insatser genom filmhistorien som jag tycker är enastående bra. Men detta är inte en av dem tyvärr. Nej, det, det finns mycket kvar att önska i den här skådespelarinsatsen, det, det måste jag säga. Och ja Jag hade nog hellre sett om Harrison Ford inte var så sugen på att axla den här rollen. Varför inte göra som i Force Awakens att han mer är, är menton som är lite mer i bakgrunden men som leder in ja, den nya generationen. Den som ska ta över manteln efter honom. för Crystal Skull eh, leker ändå med tanken på att eh, det kommer en, eh, en ny Indiana Jones efter honom här. Där eh, någon kommer att eh, ta hans hatt och fortsätta i hans fotspår. Eh, men de vill inte riktigt satsa på den idén fullt ut i den här filmen. Men ja, det, det känns som det hade kunnat vara någonting som... Kunnat göra att filmen fungerat bättre och som gjort Harrison Ford lite gladare i lynnet i, i den här rollen. Eh, för ja, det är inte mycket energi här. Det är inte mycket karisma som han vill ge i den här rollen längre. Så... Eh, Indiana Jones, han känns mer som ett, ett levande lik i den här filmen. Hur bra Harrison än kan vara i, eh, i sina eh, skådespelarinsatser så, så är han en skugga av sitt forna jag här. Tyvärr är det ju så. Och... Ja, de försöker ju inte direkt dölja att de, att de försöker skapa en utväg för att det ska finnas en annan som kan ta över rollen i framtiden. För vi möter ju ganska tidigt Matt Williams som ganska omedelbart får en slags far-och-son-relation här. Vi har yngligen som är rebellisk och som tycker att skola är ganska ointressant och han visar vissa talanger ganska tidigt också och mer eller mindre omedvetet så blir ju Indiana Jones en, en slags fadersgestalt där, att han börjar att inte läxa upp killen kanske, men börjar att, att lära honom ett och annat om världen, att att de börjar smitta av sig på varandra. Och många av de scenerna måste jag säga är några av de som fungerar bäst i den här filmen. Där känns det som att det finns lite, lite dynamik. Någonting som händer. En dialog. Lite liv. Lite själ. Utan att man måste kasta sig fram och tillbaka över bilar och liknande. Där, där är lite, lite puls åtminstone. Tyvärr så... Är det felbalanserat här också? Antingen så skulle ju Matt vara en rollfigur som bara hjälpte till delvis men han blir ju också en väldigt relevant del i actionsekvenser och liknande och det gör att vem av dem är det man ska följa egentligen för båda två försöker ta lika mycket utrymme och det gör att de krockar mer med varandra än vad de hjälper varandra. Mm, ja, de försöker ju visa upp Matt som efterträdaren här men de vågar inte ta fulla steget ut och verkligen presentera det här i... i... Personen som kommer att ta över efter Indiana Jones. De eh, vill mer ha en, en lite kompisrelation här. De är, är två kamrater som hjälps åt och de är lika mycket värda. Och det är eh, som Indiana Jones, som Matt Williams och försöker och, och verkligen eh, pusha på Matt utan och, och Ta allt för mycket utrymme för Indiana Jones. och Ja visst så kan man göra men eh, jag skulle nog gärna vilja lära känna vår eh, nya blivande hjälte lite mer än vad vi får göra här också. För Matt, jag får inget riktigt grepp om honom som person. Jag får inte riktigt grepp om hans relation med, med människor omkring honom, hur han tänker och funderar, hur han eh, kommer till sina slutsatser, nej det är mycket frågetecken jag har kring den här rollfiguren och manuset gör det inte hela lättare för de sätter honom inte i situationer där man riktigt kan lära känna honom heller vilket skadar mitt intryck också för jag kan inte eh, riktigt följa med på Mats här och engagera mig i, i hans del av berättelsen för eh, det, det är bara en främling för mig och, och filmer vill inte berätta någonting utan de, de klamrar sig fortfarande kvar vid gamla Indiana Jones och, och leker mer med honom så eh, som att bli extremt lidande här så de, de misslyckas ju med att göra en Indiana Jones film de misslyckas med att eh, presentera eh, den här nya äventyraren och Ja, resultatet blir ju ett mishmash som inte riktigt fungerar hur jag än försöker se på det hela. Ett stort problem är ju att de försöker hålla ja, Matt lite mystisk. Han har ett förflutet som vi inte ska få reda på ännu. Och det är väl det största problemet egentligen. Att man försöker hålla saker och ting hemliga för att det ska finnas ett, ett stort avslöjande senare i filmen. Det skulle man kanske struntat i och bara köra att den här killen, han, han är lite som Indy i grund och botten. De är väldigt hetlevrade, de är äventyrliga, de agerar oftast väldigt, eh, ja, rakt på sak. Och kanske inte tänker efter innan det är för sent och så vidare. Och där skulle de ju kunna känna något släktskap. Om inte annat så på en, på en emotionell nivå. Att mm. jag känner igen mig själv i den här killen. Och jag känner igen mig själv i den här gamla gubben. Men vi vill inte erkänna det för varandra. Och därför så, så finns där en dynamik de kunnat leka med. Men nej, de var tvungna att ha med det där avslöjandet. Som inte ger särskilt mycket egentligen. Jag håller det hemligt fortfarande bara för att vi inte ska spoilera sönder filmen. Men <laughs> Det ger inte särskilt mycket och det gör ju att Shia LaBeouf har väldigt många hinder framför sig i sitt skådespeleri. Han får inte lov att visa upp vissa saker därför att det skulle avslöja saker och ting för tidigt. Men annars så tycker jag att Shia LaBeouf, vid den här tiden åtminstone var skådespelare nog att ta upp den här rollen. Det finns mycket där som känns helt okej okay, om inte bra så... Ja. Jag vill inte utesluta honom som skådespelare vid den här tiden, absolut inte, men eh, han har ju manuset emot sig. Ja, det har han ju dessvärre, men Shia försöker i alla fall och han är väl den som, eh, av, av, av huvudrollen i alla fall, som presterar bäst här för han... Eh, får ju till väldigt bra scener. Om man eh, ser lite energi och liv i den här filmen i mats eh, scener. Även om eh, dialogen och eh, anknytningen till, till Indie inte fungerar alla gånger så. Så finns det någonting där, någonting eh, som inte riktigt utvecklas till fullo i den här filmen. Men eh, Shia gör allt vad han kan för att och, eh, få fram det. Han verkar ha, ha hittat det han tror är det, det centrala i sin rollfigur och utvecklar... Och, och försöker visa det så mycket som möjligt och jag, jag, jag är faktiskt nöjd med, med det flesta av Shia LaBeoufs scener här så det, det måste jag ge klart godkänd för här faktiskt. Ja klart godkänd ska han ju ha med tanke på allt han har som står i vägen om vi säger så. Mm. Men en hjälte kan bara vara så bra som sin motståndare och vi har ju inte nazister längre som skurkar utan nu är det ryssen som är faran istället och det känns väl helt okej okay med tanke på tiden och det kalla kriget och så vidare. Det är, det är en bra ingång, det blir visserligen väldigt ja, seriefigursaktigt med porträtteringen. Men å andra sidan, det är en Indiana Jones-film. Jag förväntar mig inte nyans när det gäller skorkarna. Och jag gillar Kate Blanchett i den här rollen som Irena Sparko för hon är väldigt stark. Hon är iskall. Hon känns verkligen som en Ja, som en gestapo i rysk tolkning. Sen finns det en hunger där. Hon vill ha någonting. Hon ser ett mål framför sig som hon är väldigt sugen på att få lägga vantarna på. Och vägen dit går genom Indiana Jones och därför så finns det ju en del ja, hyfsat intressanta scener i alla fall. Sen finns det actionsekvenser där de två fightas med varandra. Som kanske inte är lika intressanta eller välgjorda. Men det, det tycker jag faktiskt inte att vi ska bekylla Blanchett för. För att hon, hon spelar och hon känns ju väldigt rysk. Så jag tycker det funkar. Ja, hon känns överdrivet rysk. Eh, om du frågar mig. Alltså bara hennes hennes ryska dialekt driver mig smått till vansinne i den här filmen faktiskt för den, den är så överdriven och så nästan karikatyrmässig att eh, jag får kalla kårar eh, en, en skådis som Kate Blanchett ska även om det här ska vara överdrivet och eh, kanske inte så verklighetsslogit kunna nyansera det lite mer vad hon försöker göra och och framförallt få, få till dialekten lite bättre och inte bara vara fullt lika galet överdriven som den ryska dialekten är här i min mening. Men eh, Kate har närvaron och pondus här i alla fall... Man, man känner eh, hennes närvaro, man, man ser kylan i hennes blick och ändå eh, elden som brinner där i. Ja, hon är ändå en, en bra Indiana Jones-fiende, men det är en del saker med henne som, som eh, grider mig mot hårs alltså. Och förutom eh, själva dialekten så så saknas det någonting där för att riktigt eh, höja upp det hon har sin lilla gimmick med, med svärden som hon alltid har med sig eh, hennes eh, fascination för mer ja, mental krigsföring det övernaturliga psi förmåga är eh, en sak men ja, det är ingenting det saknas någonting som riktigt knyter ihop den här rollfiguren för mig eh, men hon är ändå tuff och har ett par riktigt härliga scener men man går för långt med en hel del av hennes drag för min smak men ja... Det, det är vad det är i en Indiana Jones-film och det här är långt ifrån det värsta. Det här är ändå fullt acceptabelt för min del trots min kritik här så jag får väl ändå säga att det här är, är okej okay ändå. Då, då måste jag fråga, tyckte du att nazisterna i de tidigare Indiana Jones-filmerna kändes mer nyanserade och, och realistiska i förhållande till ryssarna i den här jag skulle faktiskt vilja säga att eh, tyskarna kändes mer eh, äkta ändå. De var extremt <laughs> överdrivna på många sätt och vis, ja. Eh, men det fanns eh, ändå en, en, någonting som, som höll dem lite mer på, på jorden än om man, om man ser till och framförallt den första filmen Raiders där så äh, kanske är det bara jag som hänger upp mig på just språk. För jag är, är väldigt audiocentrerad. Men. Äh, det flöt eh, betydligt bättre och naturligt på eh, den tyska brytningen och även det som faktiskt eh, pratades på tyska i, i Raiders eh, jämfört med den här filmen som bara känns eh, känns fake helt enkelt. Jag förstår definitivt vad du menar men jag skulle nog vilja säga att den stereotypen vi ser utav nazisterna är mer vedertagen, det är den bilden man brukar se av nazister i filmer och liknande där de är genomunda och så vidare där är ingen nyans alls så därför känns det mer etablerat, den här bilden av ryssarna är lite mer ovanlig kan man väl säga, det enda stället där jag kan direkt komma på där den dyker upp det är ju i James Bond filmer och liknande och de är ju inte heller kända för att vara jättenyanserade men just därför att den kanske känns lite ovanlig gör att det sticker ut för väldigt många. Men jag skulle nog ändå påstå att karikaturen är minst lika illa oavsett vilken man tar. Mm. Men ja. Blanchett gör ju en, en bra insats här och försöker göra någonting med den här skurken men sen, sen finns det saker att kritisera men jag skulle snarare säga att problemet ligger i filmen, i upplägget och i manuset, inte i skådespeleriet. Blanchett gör en bra insats även om rollfiguren inte är jättebra. Nej det, det finns lite, lite spank här. Det finns lite det glöd och fart och flärd och, och det behöver Crystal Skull absolut och ja, som sagt de har skapat en, en bra Indiana Jones fiende här ändå och så mycket vilar på, på skurken ändå i, i de här filmerna för att känna att det, det är någonting på spel. Det är en, en jakt mot klockan och man, man känner hotet komma närmare och närmare. Och i en film som den här där... Man aldrig riktigt känner något direkt hot förutom när Irina är i, i fagorna så är hon enormt uppskattad i Crystal Skull, det måste jag säga ändå. Definitivt ja, hon ger ju lite extra liv till den här filmen och det behöver den, den saken är säker. Och det är väl de tre rollfigurerna som är mest relevanta i den här filmen egentligen. Men vi har någon som vi vill ta upp sådär i förbifarten därför att de, de bidrar ändå ganska mycket. Men jag vet inte hur mycket jag har att säga om dem egentligen. Vi har ju en figur som dyker upp väldigt tidigt som... Oftast bara tituleras som Mac och han är ju en gammal vän till Indiana Jones som han har varit ute på uppdrag och gjort saker åt regeringen och de slogs tillsammans i andra världskriget och liknande. Och de vill ju att de här två ska ha en väldigt speciell relation tillsammans även om det finns en hel del svek involverat i den här filmen utan att säga för mycket. Men den relationen som de vill bygga upp mellan Mac och Indie, den är väldigt, väldigt slapphänt. Det är nästan mm. som att man tar för givet att, ja vi säger att de är gamla vänner och så räcker det. Vi måste inte visa det i dialogen och interaktionen utan har vi sagt det, då måste ju de som tittar ta det till sig. Tyvärr funkar det ju inte så, därför så känns ju relationen mellan Mac och Indie väldigt väldigt toftig och jag vet inte om jag tycker att Ray Winstones eh, ja, skådespeleri är tillräckligt för att överbrygga det. Han gör en, en kul insats här och rollfiguren har en del humor över sig utan att vara komisk bifigur på det sättet. Men jag köper inte relationen. Nej, det är inte jag heller och jag köper inte mycket med, med rollfiguren där heller. Han är, är väldigt... Tom. Man lär inte känna någonting om Mac, känns det som heller. Han är bara där och med ett par repliker så ska relationen mellan honom och Indi etableras. Och sen är det bra med det. Och sen så ska det då svänga fram och tillbaka i relationen mellan dem på grund av olika saker, svek och annat. Och nej, det bara känns... Så ytligt och påklistrat och allmänt meningslöst emellanåt. Så nej, jag vet inte vad Mac har där att göra egentligen. Inte mycket tyvärr. Jag förstår varför de kände att en sån här rollfigur behöver vara med. Men om man ska ha den med, se till att den har saker att göra. Och se till att etablera den ordentligt. Det här är alldeles för lite för att det ska fungera tyvärr. Det är inte Ray Winstones fel, men... Ja, det, det, det kunde varit så mycket mer. Jag kan inte ge någon en låg, men jag kan inte heller döma ut honom. Nej, det är, hela världen kan man göra med en rollfigur som Mac egentligen. Ray försöker all, säkert så mycket han bara kan här för han, han verkar vara en av de skådespelarna som är, är glad av att vara med i en Indiana Jones film så all heder till det åtminstone men han har inte mycket att leka med här. Tyvärr inte och detsamma gäller den andra rollfiguren vi ska ta upp som är Professor Oxley och nu gör det här väldigt ont för mig att se den här rollfiguren för han spelas ju av John Hurt som gick bort för inte allt för länge sedan och jag är väldigt förtjust i John Hurt. Jag älskar hans skådespeleri, Jag älskar hans stil. Där är nästan ingenting han är med i. Där jag tycker att han är dålig. Och jag tycker inte att han är dålig här heller. Problemet är bara att han har inte särskilt mycket att göra. Han, han ska spela en. en en professor som mer eller mindre har förlorat förståndet och han har säkert jättekul när han sitter och snackar rappakalja och hoppar runt och liknande och, och är galen. Men det är inte mycket Jön hört för pengarna som man får här och det, det känns som en enorm förlust när man nu har besvärat sig med att ha med honom i filmen. Mm, ja, du, det, det är mycket som går förlorat då. Men ja, han har sina mer klara stunder också, Axley, där man ser lite mer av John Hurt åtminstone. Men annars så eh, är det bara galenskap för hela slanten. Och ja, det blir ganska långrandigt efter ett tag, måste jag säga. Det är inte mycket nyans där heller. Men ja, som sagt, Indiana Jones film. Eh, så det är ju förlåtet. Men ja, John Hurt, han han har en växel nästan att köra på i den här rollen och visst han gör det bra men ja det, det, det kunde varit mer och man kunde gjort mer med, med rollfiguren här också för att jag knorrar till den här storyn lite grann när de väl når fram till professor Oxley. Men eh, han, han ska bara vara eh, dorfinken som, som har all kunskapen som eh, alla söker efter men som ingen kan eh, göra någonting med. För det är inlåst i in hans hjärna som inte riktigt fungerar som det ska. Och ja... Där är det så det är inte mycket att göra men det är ändå en, en bra John Hurt insats här också. Han har inga extra växlar att, att sätta in här men jag tycker det är ändå en av de lite mer underhållande karaktärerna i filmen ändå. Jo men föreställ dig om man istället hade haft honom som, som nyckeln till det som händer. Indiana Jones har ingen aning om hur man ska lösa pusslen i ett tempel där de dyker upp. Utan Oxley ger sig bara iväg för att han vet vart man ska gå och liknande. Och han utlöser en massa fällor och liknande. Och Indy försöker kasta sig fram och tillbaka för att skydda honom och stryker nästan med själv. där Det hade kunnat finnas mycket... Komik i sådana scener Om, om det hade varit ja, Lagt åt det hållet Men det lilla som han bidrar med information Är ganska meningslöst Och det lilla han gör är ganska meningslöst Så att Som sagt, det är en missad chans Till någonting som hade kunnat bli Riktigt underhållande eller riktigt spännande Ja det finns en, en hel del vägar att gå med en eh, rollfigur som professor Axley, men eh, ja, de, de valde billigast möjliga lösningen eh, att ja, platta till den här karaktären så, så mycket som möjligt. För de har inte eh, tid med honom i den här filmen så eh, det är lite synd och skam men eh, sånt är livet men eh, man får ändå ge John Hurt godkänt till den här filmen. Ja, det lilla han levererar gör han ju lysande. Så är det ju bara. Någonting som kanske inte är helt lysande alltid i den här, det är ju det visuella. För det är hög tid att prata om det. Och jag vill först påpeka att det märks att Steven Spielberg är involverad i den här och regisserar den här. För det är många scener som är... Riktigt snygga på det där typiska spilbörgviset. Kan vet hur man ska sätta en bild och hur man ska komponera och få saker och ting att, att se attraktivt ut. Problemet är att man på väldigt många sådana scener har slängt en massa digital efterredigering och hittat på saker som inte ser jättebra ut. Vi har den här uh, numera ökända ap-scenen när Matty är ute och kastar sig i lianer och en massa digitala apor hoppar runt kring honom. Och vi har de här köttätande myrorna som dyker upp som också ser väldigt digitala ut. Vi har en hel del andra djur som också ser väldigt, väldigt fake ut. Och kanske det absolut mest bizarra den här väldigt underliga avverkningsmaskinen som kör framför dem när de tar sig igenom djungeln. Den, den ser så orealistisk ut att jag, jag undrar verkligen, att trodde ni verkligen att ni skulle kunna få folk att tro att det fanns sådana här maskiner på den här tiden? Det det, det är så extremt löjligt så det är inte sant. De eh, utomjordiska scenerna är som alla kanske misstänker helt bizarrt överdrivna men vad väntade man sig? Ja när man gått så långt så kan man lika gärna gå hela vägen och lite till så eh, där sparar de ju verkligen inte på, på krutet. Men oj, oh, det visuella. Var ska man börja och, och bena i det här? Det finns mycket jag har att kritisera om det visuella. Och jag vill inte hålla med dig Danny. För jag känner inte mycket av att det här är en Steven Spielberg-film faktiskt. Det är... Det är mycket vardaglig komponering och scensättning av Crystal Skull tycker jag. Det är inte mycket som sticker ut på det sättet som eh, Steven Spielbergs filmer brukar göra. Det är, även här tycker jag det känns tomt och anderfattigt eh, i många scener. Och man inte har bemödat sig med det visuella för eh, alla har gett upp känns det som. Men eh, absolut, det finns stunder då eh, man förstår vem som sitter i regi i stolen och eh, att han har sin eh, trogningsinematograf med sig här också. För eh, det, det kan glimra till, det, det kan finna ögonblick och eh, experimentera med eh, kameraplacering, ljussättning och få till en stund av filmmagi. Absolut. Det finns en scen motslutet till i ett tält när Indiana Jones blir förhörd av de sovjetiska agenterna där de har lekt med ljussättning för att skapa... Eh, en, en rätt så härlig Indiana Jones-effekt eh, bakom ett skynke där. Och det är, sådana stunder kan jag verkligen uppskatta. Men annars skulle jag säga att det, det är relativt tråkiga. Och eh... ja, standardbilder vi får se här. Det blir aldrig riktigt dåligt, förutom när. Eh... De digitala effekterna träder in i bilden men det är inte riktigt någonting som, som sticker ut här. Och eh, där har jag väl en, en, en stor del av eh, mitt problem med den här filmen också för eh, det finns inte någonting och, och riktigt grappa tag i och, och njuta av här. Story fungerar inte, id fungerar inte. och Jag tycker inte att det visuella riktigt eh, tar och, och fångar mig som tittare här heller. Så jag står här och försöker eh, greppa tumma luften för att och, och rädda min filmupplevelse. Men jag, jag hittar ingenting att ta tag i. Jag tror att det är för att man väntade alldeles för länge med att göra en uppföljare för det visuella språket har ändrats väldigt mycket sedan slutet på 80-talet när eh, Indiana Jones and the Last Crusade filmades. Jag vill minnas att den spelades in 1989, någonting sådant och den här spelades in 2008, så drygt 20 år senare och standardfilm har ju ändrats väldigt mycket på den tiden. Tekniken har ändrats väldigt mycket och det gör ju att bilden blir en väldigt annorlunda bild. Och det gör ju också att även om man kanske försöker anamma det gamla visuella språket så är det uppenbarligen ett anammat språk. Man gör någonting nytt som inte känns som att det hör hemma riktigt i den här gamla filmserien. Och jag tror att det är det som ska vara mest i så fall, för det är en Steven Spielberg som har varit aktiv i 20 år till och som har utvecklat sitt bildspråk sedan dess och han är kanske väldigt trött och ointresserad här, jag vet inte. Jag tycker ändå att man kan se honom glimra fram betydligt mer än vad du kanske tycker, men absolut, jag förstår vad du menar, det är ju inte det absolut mest äventyrliga fotot eller det mest retrofotot här utan det hamnar i ett mellanläge som kanske inte fungerar så bra som du borde ha gjort. Ser man det som sin egen grej så ser jag mer att njuta utav men ser man den som den fjärde filmen i en serie som har ett väldigt distinkt bildspråk, ja då stycker den ju definitivt ut och känns inte rätt alls, verkligen inte. Och det digitala efterarbetet är ju en stor skuld till att det här känns så fruktansvärt fel för det märks att de har kastat in så mycket som möjligt. Den här lider av samma problem som många av prequel-filmerna i Star Wars gör. Att de försöker fylla varenda bildruta med saker som händer och rör sig och liknande vilket gör att det blir en väldigt... En väldigt rörig bild som man måste ta till sig. Det kan fungera i vissa scener därför att de är väldigt fartfyllda etc. etc. Men om varje bildruta ska vara så full som möjligt så är man ganska utmattad efter att ha sett en film. Det, det är en sådan film. Du är trött när du har sett den. Och det leder ju till att man får en väldigt bäsk smak. Ja, det här med, med effekterna. Alltså, jag... Jag skulle inte gå så långt och säga att det, det är Star Wars prequel-nivå på effektanvändningen här och den digitala efterarbetningen. Men snarare att det är så taffligt utfört och, och verkligen känns så påtagligt digitalt bearbetat ut och det... Förväntade jag mig inte av en, eh, av en film eh, som ska ändå hålla en viss kaliber. Eh, när det ändå är en, en, en Spielberg-film. Och, och få såna texturer. Och, och få en, eh, en sån tydligt digital eh, effekt. Och, och verkligen sticka ut från filmen som, som den gör här. Att det, det blir platthet istället för ett extra djup i, i, i scenerna här och det, det är speciellt eh, för min del den, den stora biljakten i djungeln som ser otroligt hemskt ut eh, om man frågar mig och där man verkligen ser skarvarna i allt de har eh, klistrat på ursprungsbilderna här och det är Gjorde mig chockerad faktiskt första gången jag såg den här filmen. För, alltså, det är 30 år sedan någonting jag såg såna här effekter sättas i bruk. Kändes det som. För det var en omsteg tillbaka i tiden rent. Eh, grafikmässigt i vad de har åstadkommit, och det, det gjorde mig nästan eh, förbannad. Men sedan eh, finns det ett annat stort problem i den här filmen, tror jag, och det är eh, själva tempot i filmen, och eh, framförallt klippningen. För om vi, jag håller kvar lite grann vid den här. Biljaksenen i djungeln så är det en scen som aldrig vill ta slut. Jag vet inte hur länge det, den pågår egentligen men det känns som att det är ungefär halva filmen som den här biljakten går igenom för den ska gå igenom olika sekvenser också att det är olika saker som ska sättas igång, det ena leder till det andra och det bara fortsätter och bara tänker kan inte sluta, finns det ingen som som har tagit och satt sig ner i klipprummet för att sammanfoga de här bilderna och få till eh, någonting som faktiskt fungerar. Som håller ett bra flyt, ett bra tempo där man inte tar och tröttnar på allt som ska pågå i all evighet. För det är inte bara den scenen utan det är i stort sett alla scener som är så utdragna och de inte har velat klippa till för att få till ett bättre flyt Nej, det är mycket klippningen här också som gör mig frustrerad för det är ändå en två timmar lång film och jag tror att 20 minuter och en halvtimme hade man kunnat klippa bort ur den här filmen och faktiskt fått den att fungera ändå Ja man hade ju blivit av med mycket onödigt för främst i den sekvensen som du pratar om den här biljakten i djungeln som sedan uratar till ett slagsmål till att sedan bli en biljakt igen och ja den, den tar ju aldrig slut eller det känns ju så åtminstone den är väldigt lång den är väldigt överdriven och Även om Indiana Jones-filmer tidigare har haft väldigt långa stridsekvenser där det känns som att det aldrig håller på att ta slut så är ju den här otvivelaktigt den längsta och mest plågsamma. Och ja, den är ju ett litet mikrokosmos över vad som är fel med den här filmen, dess klippning, dess tempo och liknande. Det, det känns ju som att de borde sett över den här filmen ett par gånger till och reducerat så mycket som möjligt som inte behövdes. För det är mycket onödigt fett i den här. Trimma bort det och det hade blivit en mycket behagligare upplevelse. Men nu ville man ha en lång film, man ville ha en massa onödigt med för man tror att det är det som publiken vill ha och det leder ju också till att det blir en ganska så oattraktiv film att titta på det hade kunnat räddas om manuset var väldigt intressant men eh, som nämnt så är det inte särskilt väl skrivet, så att det, det är ju ingenting som sticker ut och räddar den här tyvärr klippningen och tempot hade ju kunnat få det att åtminstone kännas som att man man kom någonstans men när det känns som att man står och stampar i all evighet ja då, då har man misslyckats totalt Ja, det, det är väl inte riktigt meningen med en action-scen- att man ska börja titta på klockan- och eh, fokusera på allting annat runt omkring en, istället för på skärmen där filmen utspelar sig. Man ska riktigt förlora sig i en bra action-scen- och förbluffas över det man får uppleva- och känna fart och fläkt- och eh, bli lite begejstrad i, i det som föresegår. Men här blir det bara- Tröttsammare och tröttsammare tills man helt har tappat intresset och ja det, det är lite tvärt emot mot eh, vad man borde känna vid sådana här eh, tillfällen så ja du, du har nog rätt det är ett litet eh, eh, mikrokosmos på, på vad som är problemet i den här filmen det håller jag med om. Så vi kan väl säga att det visuella är långt och plågsamt i den här så mm. har vi väl ramat in det <laughs> ganska bra. <laughs> det, det är mycket som kunde gjorts så mycket bättre men det känns som att man har tyckt att ah, det, här, det här räcker för den här nivån på film men jag håller inte riktigt med. Den förtjänar faktiskt så mycket mer för att faktiskt fungera men eftersom att man inte har brytt sig ja, då blir det också som det blir. Men med det sagt så är det definitivt hög tid för oss att summera Kingdom of the Crystal Skull. Men jag, jag tror inte att det kommer att bli särskilt positiva slutord här. Vi har kräkt redan ganska mycket. Ska det bli den sista mundiga ren nu? Ja du ska jag försöka sammanfatta den här filmen så tror jag att mina positiva upplevelser kommer att kastas åt sidan faktiskt för det är det negativa som eh, verkligen tar och bubblar upp till ytan och ja, till en början så, så, så måste jag alltså undra om det, om det fanns någon involverad i den här filmen som, som faktiskt var intresserad av något annat än en lönescheck. Uh, crystal Skull det they, är en film, alltså för mig känns det inte som den, den har ett hjärta Eh, eller ja, någonting av värde här heller. Någonting som, som tyder på att det har varit människor involverade som har varit ja, inspirerade eller velat skapa någonting speciellt. Det, det, det här är mest en, en trög, en tafflig och en, en trött film som, som inte verkar veta vad den vill säga, göra eller berätta överhuvudtaget. Och Ja när de två timmarna har passerat så fick jag faktiskt anstränga mig för att se tillbaka och, och tänka vad, vad har jag egentligen fått uppleva i den här filmen för vad händer egentligen i, i Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull? Det, det finns egentligen inte många distinkta ögonblick i den här filmen. Någon, direkt händelsekurva heller det är bara saker som råkar hända och sen så klipp till nästa sak som råkar hända och så vidare det, det mesta känns bara som, som oväsentlig utfyllnad faktiskt det, när någonting väl händer så som mjölkas det till var, till var sista droppe och Ja det är många tänkta sådana här spektakulära superscener som bara aldrig vill sluta utan bara fortsätter tills man helt och hållet har tappat intresset. Eh, så vad har man gjort fel här? Ja, det, atmosfären saknas. Det känns inte som en eh, Indiana Jones film eh, vid särskilt många tillfällen. Spänningen saknas. Det, jag känner ju åtminstone aldrig att det, det står något riktigt på... På spel och att det är fara och färder. Det, det är sådant som har utgjort Indiana Jones för mig tidigare. Så det, det är verkligen någonting som jag känner gått förlorat i den här filmen. Sen finns det stor avsaknad av kemi på skådespelarfronten ja, nej, det är inte mycket som, som faktiskt fungerar i den här filmen det, det är skådespelarinsatser som är skår på tomgång ett foto som är oengagerat och specialeffekter som är ja, horribla Eh, storyn är grötig och antingen underutvecklad eller överarbetad. Ja, jag vet inte vad. Jag kan åtminstone inte lockas in i det här äventyret och, och svepas med i indis nya skattejakt. Eh, och Indie själv har även han en del svårigheter med detta emellanåt. Så eh, ja, man, man lyckas inte återfånga magin med Indiana Jones här. Man, man lyckas inte utforma ett spännande äventyr fullt av faror och roliga karaktärer man, man finner inte den rätta 50-talskänslan för att det hela ska fungera heller, nej det det hela blir bara platt och, och livlöst så eh, Spielberg borde nog ta lämna över facklan till någon annan nu, någon som, som minns känslan av Indiana Jones filmerna och som vill ta filmserien till nya ställen för att ja, det här fungerar helt enkelt inte längre på, på någon nivå faktiskt. Nej, fungerar gör det definitivt inte. Och de som känner att den här filmen inte existerar och ser Indiana Jones som en trilogi. De har jag full förståelse för. Till viss del ser jag serien som en trilogi även efter att ha spelat in det här avsnittet. Det här är en väldigt pinsam film för alla involverade. Den saknar hjärta, den saknar själ, den saknar engagemang. Skudespeleriet är trött, manuset är taffligt och ointressant och kamerarbetet är, ja. Till viss del lite kul tycker jag åtminstone. Jag kan se Steven Spielberg i det här men tyvärr inte så mycket som det hade behövts. Och specialeffekterna är som nämnt helt fruktansvärda. Här känns som att man har gjort fel på alla håll och kanter. Det här projektet borde ha övergivits redan från början. Att göra någonting bara för en lönescheck det är nog det dummaste man kan göra- Visst, man kommer att tjäna pengar, men till vilket pris? Ens rykte är ofta mycket viktigare än en rejäl lönescheck. Och jag misstänker att den här filmen satte väldigt fula fläckar på både Steven Spielberg, George Lucas och alla andra involverade. Tyvärr. Jag tycker att den här filmserien förtjänar mer. Och visst, om man vill fortsätta att göra Indiana Jones-filmer... Då ska man kanske börja från en helt annan vinkel. Den här serien kanske ska ha en, en slags reboot. Inte där man försöker skriva över det som redan finns men där man tar rollfiguren åt ett annat håll eller med andra äventyr eller vad det nu än må vara. Det här var inget lyckat inlägg. Det här är en film jag inte kan rekommendera till någon, inte ens till riktigt stora Indiana Jones-fans som förmodligen redan har sett den och vet varför jag inte kan rekommendera den. Den är usel, den har inte det viktigaste av allt som är matiné -känslan. Det här är bara någonting som är och som lätt går att förbi sig. Ja, nej, det är... Det är ledsamt att man inte hittar några positiva aspekter eller inte tillräckligt många positiva aspekter för att få ut någonting av den här filmen så det är... det känns som att den här serien kanske har gått i graven en gång för alla nu en film för sent. Ja, ibland ska man bara stanna när man är på topp. Så är det bara. Och lämna någonting efter sig som är riktigt bra. Det blir bara pinsamt när man försöker fortsätta ett steg för långt och dra ner allting i sputsen. Och det känns lite som att Kingdom of the Crystal Skull gör precis det. Ja, det, det är svårt att, att fortsätta med en sådan... Ja. Ett sådant kulturfenomen som Indiana Jones ändå har blivit så eh, man har ju allting emot sig från första början så ja, man ska nog tänka sig förbörja en, två, tre gånger innan man tar sig an ett sånt här projekt och fortsätta med något som är så älskat av så många personer. Ja, silkesväntar är någonting som behövs om man vill överleva som filmmakare när man tar sig an ett sådant projekt. Men eh, nu känns det som att vi är tillbaka i podden, det åtminstone är vårt första avsnitt för säsongen, är inspelat och det känns riktigt, riktigt bra. Nu är vi redo att ta oss an allt som kommer mot oss den här våren och nästa vecka är det ju dags för Alla hjärtans dag och då är det väl inte mer än rätt att vi tar upp någonting som har med, med lite kärlek att göra jag så brukar ju vara fallet eh, när det lider mot den här tiden. Och eh, ja, våra val av Alla hjärtans dagfilmer tidigare har ju varit lite... Eh... Ja, vad ska jag säga? Vi har, vi har ju inte riktigt eh, fått den här riktiga alla hjärtans dag känslan med, med kärlek och värme och mys utan det har mest varit frustration och skratt och ja, allt möjligt annat. Eh, så kanske vi kan komma på, på fötter igen nu och, och finna tillbaka till kärleken nu i tid för kärlekens högtid. Ja, vi har ju haft en tendens att ha en lite ironisk inställning till det här med Alla hjärtans dag. Och valt filmer som kanske är ja, lite elaka eller tar upp aspekter som, som kanske inte riktigt hör hemma i den här tiden. Vi har ju tittat på The Love Guru som är en katastrof av många skäl. Vi har tittat på Fifty Shades of Grey som är en katastrof av flera anledningar. Men det är kanske tid att vi, vi försöker värma upp lite och hitta mm. kärlek där man kanske annars inte hade hittat den. Ja, precis. Det, vem vet när man springer på den rätta och vad det är för person man springer på egentligen. Kärlek kan uppstå på de mest oväntade platser och det är det mest oväntade personer man kan falla för till slut och det är väl lite det vi ska ta fasta på nästa vecka och stifta bekantskap med ett par som eh, jag har en relation som kanske många kan rynka på näsan åt kanske Jo men så brukar man ju säga att kärlek kan väcka liv i kroppen och göra att man känner sig mer levande än någonsin och den här filmen kommer väl att jag bekräftar det till viss del åtminstone. Det är ju en del av taglinen åtminstone: hust, hust, harkel, harkel. Och jag blev väldigt nyfiken när du nämnde den här titeln för mig. Jag tänkte bara: oj, har de, har de gjort en sån här film? Det låter ju lite spännande. Nu är ju frågan om filmen kan leva upp till förväntningarna, men, men jag, är, jag är sugen, jag, jag tar mig an det här. Ja, det blir en, återigen en, kanske en något annorlunda. Alla hjärtanslag, filmen. Eh, det har blivit vår grej här nu helt enkelt. Så vi fortsätter med det. Men vi ska ha lite mera kärlek förhoppningsvis. Lite mera myspys, men samtidigt kanske lite grann annat också inbakat i det hela. Och eh, ja, det kan bli. Bara fråga med en sån dödshärlig kärlek till slut, tror jag. Men då ska vi försöka sluta och dra fötterna efter oss. Och sätta fart mot nästa vecka. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart. I. Jag heter Danny Arling och jag heter Pavel Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.